Szeretnék pár szót szólni a testi kapcsolatunkról. Meglepően hosszú ideig nem került rá sor. Vagyis nem történt több, mint azok a már említett csókok, mindegyiknek minden apró részletére emlékszem máig is. Ez nálam elég szokatlan dolog volt, mert rámenős és türelmetlen vagyok, és gyorsan a tájra térek. Ha vagy egy tucat Tower körti Velsleyi lánynak azt mondták volna, hogy negyedik Oliver Barrett már három hete minden nap találkozik egy ifjú hölgyel, és még nem le levele, minden bizony a röhögő görcsöt kapnak, és a leghatározottabban kétségbe vonják a szóban forgó leányzó nőiességét. holott természetesen egyáltalán nem erről volt szó. Nem tudtam, hogy csináljam. Ne értsenek félre, vagy vegyék ezt szó szerint, Ismertem a hadmozdulatokat. Egyszerűen nem tudtam elszánni magam, hogy megtegyem őket. Jenny olyan okos volt, hogy attól féltem, esetleg kineveti azt, amit én világéletemben negyedik Oliver Barrett behizelgően romantikus és ellenállhatatlan stílusának tartottam. Attól is féltem, hogy másért enged majd magához, mint amiért szeretném. Vagyis azt próbálom kidadogni, hogy amit Jennifer iránt éreztem, ez most valami más volt, és egyáltalán nem tudtam, hogyan hozzam szóba a témát, akár csak kérdés formájában is. Meg kellett volna kérdezned, mondta később. Csak azt tudtam, hogy mit érzek iránta. Úgy, ahogy van. El fogsz hasalni a vizsgán, Oliver. Egy vasárnap délután a szobámban ültünk, és olvastunk. El fogsz hasalni, Oliver, ha csak ülsz itt, és nézed, ahogy én tanulok. Dehogy nézem, én is tanulok. Egy frászt a lábamot bámulod. Néha. Minden fejezet elején. Igen, rövid fejezetek vannak abban a könyvben. Ide figyelj, te, beképzelt liba. Azért annyira káprázatos nem vagy. Tudom, de mit tehetek, ha te mégis azt hiszed? Lecsaptam a könyvet, is, átmentem a szoba másik végébe, ahol ő ült. Jenny. Az Isten szerelmére, hogy a fenébe tudnám Jones-Stuart milt olvasni, amikor minden másodpercben megőrülök, annyira szeretnék lefeküdni veled? Felvonta a szemöldökét, és szigorúan végigmért. Oliver, leszel szíves? A széke mellett gúgoltam. Megint a könyvébe mélyett. Jenny? Puhán becsukta a könyvet, letette, aztán a két kezét oldalt a nyakamra simította. Oliver, leszel szíves? Egyszerre megtörtént. Minden. Első együttlétünk pontosan az ellentéte volt az első szócsatának. Annyira nem kapkodó, olyan lágy, olyan gyengéd. Sohasem tudtam, hogy ez az igazi Jenny, ez a puha teremtés, akinek az érintése olyan könnyű és becéző, de ami igazán megdöbbentett, az a saját visélkedésem volt. Én voltam lágy. Én voltam gyengéd. Ez lett volna az igazi negyedik Oliver Barrett? Mint már említettem, azt megelőzően sohasem láttam Jennyből, még annyit sem, amennyit egy véletlenül kigombolt pulóver gomb elárul. Kicsit meglepett, mikor észrevettem, hogy a nyakán apró aranykeresztet visel. Olyan aranyláncon lógott, amit sose lehet kinyitni. Ez azt jelenti, hogy az ágyban is viselte. Annak a csodálatos délutánnak, egy csöndes pillanatában, az egyik olyan lebegő szünetben, mikor minden fontos és semmi sem az, megérintettem a kis keresztet, és megkérdeztem Jenit, mit szólna gyóntatója ahhoz, hogy együtt vagyunk az ágyban, meg minden. Azt felelte, nincsen gyóntatója. Hát nem vagy jó katolikus kislány? kérdeztem. Kislány vagyok. Mondta, és jó is vagyok. Rám nézett jóváhagyásért, és én elmosolyodtam. Visszamosolygott. Akkor a háromból kettő stimmel. Aztán megkérdezte, miért hordt keresztet, és miért ilyen forrasztott láncon. Megmagyarázta, hogy az édesanyjáé volt, nem vallási, hanem érzelmi okokból viseli. Aztán megint önmagunkról beszélgettünk. Te Oliver... – Mondtam már, hogy szeretlek? – kérdezte. – Nem, Jen. – Miért nem kérdeztél? – Őszintén szóval nem mertelek. Hát – Kérdez most? – Szeretsz, Jenny? Rám nézett, egyáltalán nem éreztem kitérő válasznak, amikor ezt kérdezte. – Mit gondolsz? – Igen. Azt hiszem, talán... Megcsókoltam a nyakát. – Oliver? Tessék, én nem csak szeretlek, te jóságos mi lesz ebből? Én nagyon szeretlek, Oliver.